Det här är Folkminnes podd med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och Det här är en fortsättning på Folkminnen som var ett radioprogram som vi sände varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år. Då är det ju väldigt roligt när våra gamla radiolyssnare hittar tar oss igen det har jag nämligen Niklas Fennick gjort och han blev förtjust över att vi fortfarande finns som man säger så va Och till skillnad mot när det var i radio så kan man ju faktiskt lyssna på de här poddavsnitten från allra första början det avsnitt ni hör på nu det är nämligen vårt 72:a och Niklas han har tagit i tur med den stora uppgiften att börja med avsnitt ett och sen har han fortsatt framåt och nu skriver han till oss när han kommit fram till ett avsnitt som handlar om älgar för då har han kommit på lite saker som man vill höra med oss om. När jag lyssnade på det gamla avsnittet om Mellar skriver han- kommer jag att tänka på en tidigare inneboende- som alltid berättade så otroliga historier- att jag efter ett tag förstod att det måste vara uppdiktade. Jag tror att han var sån- att han heller berättade en bra historia än en sann. Min särskilt tre historier som ska ha utspelat sig- när han jobbade med lastbilsleveranser i USA- som hans hemland. En av dem tror jag mig ha hört som vandringssägen. De andra kändes- Liksom som om det var vandringssägner men där han hade satt in sig själv som huvudperson. Den som jag kommer att tänka på när jag lyssnade på programmet om älgar var den när han berättade att han hade kört längs en landsväg när han såg en ugla sovande längs vägen. Han bestämdes för att ta med sig uglan hem till sin lilla grabb. Han skulle ha satt den i passagerarsätet och efter en stund hade den vaknat och börjat flyga omkring in i hytten. Har ni hört något liknande av fåglar eller kan det vara en variant på jordhistorien? Vad tror du Bengt? Ja, alltså vi kanske ska förklara att den här älghistorien som vi då tog upp en riktig skröna. Det handlade om ett par jägare som kör på en älg och sen släpper in den i bilen. Och där vaknar älgen till liv. Och den historien finns också i USA, men där är det en jort Och då var nog frågan, den här ugglan hör den dit till den här typen av vandringshistorier? Nej, jag tror faktiskt att den här kan vara sann. Dels för att jag aldrig har stött på den som vandringsägen- och dels därför att det faktiskt händer att nattfåglar som mugglor kan stöta ihop med bilar och tillfälligt tuppa av. Men efter en stund så vaknar de till liv och befinner de sig då i en bil så vill de förstås komma ut. Och Niklas Fennek han har ju en historia till som jag sa. Och då skriver han så här. Den historia jag tror jag har hört som vandringssägen men inte i Sverige- är den om någon som stannar vid en rastplats och binder fast hunden i dragkroken. Efter att ha lämnat rastplatsen kommer man på att de glömt hunden och vänder tillbaka. Men då har en stackan släpats efter i kopplet en lång bit- en hemsk historia, jag hoppas inte är sann. Men som denne, före detta inneboende, berättade om sig själv i första person. Mm. I den här historien skulle han ha insett sig ett misstag- och snabbt smugglat undan kopplet från dragkroken innan han sambo såg det. Men det har man väl läst om i tidningen också. Ja, och i mina samlingar av vandringsägner så har jag säkert ett dussintal belägg för det här. Och alla är ju lika obehagliga att läsa. Och man kan inte frigöra sig från känslan att de ytterst kan gå tillbaka på en verklig händelse som då har inträffat men förts vidare och blivit en vandringssägen. Detta att någon kopplar hunden till bilen och glömmer bort det och kör iväg och hunden dör till sist då. Mm. Nej, det är ingen vinnare. vinare. Han har en tredje historia också då som hans inneboende hade berättat och det var om den när bromsarna låst sig i lastbilen i slutet på en arbetsdag. Han hade ju hållit på med lastbilsleveranser i USA, den här personen. Och då skulle han ha kört in till, till en verkstad och bett om fixare. Och dagen efter så frågade han, kunde ni fixa bromsarna? Vad på de hade svarat något i stil med fixat. Det tog oss flera timmar att få loss kroppen- och då skulle det enligt en man ha fastnat en labrador uppe i hjulhuset. En labrador som fortfarande hade bollen kvar i munnen. Jag har funderat på om de här amerikanska vandringsägnerna- där min före detta inneboende satt in sig själv som huvudperson. Jag funderar på vad det här egentligen handlar om. Känner du igen den här sista bänken? Ja, det gör jag faktiskt. För att eh, den eh, har inslag som finns i två spridda vandringsägner- och de har båda varit mycket populära eh, internationellt spridda. Eh, den ena eh, den handlar alltså om eh, en eh, kvinna som är stor djurvän. Och, eh, hon kommer åkande i sin bil och ser då en, en katt som sitter vid vägkanten och saktar in lite. Men det, det hjälps inte för att den här katten får försätten ska springa över och bli påkörd. Och sen ser hon... Hur, hur den här katten sitter vid vägkanten och verkar väldigt vimmelkantig och hon tänker den måste vara väldigt skadad. Så hon tar domkraften och hon, hon lider verkligen själv när hon går ut och, och slår igen den stackars katten för hon tänker att den, den klarar sig inte. Och, eh, sen fortsätter hon hem och eh, hennes man möter henne och säger jag ser att du har kört på en katt. Hur kan du se det? Undrar hon då. Jo, då sitter den i grillen så att den var en helt frisk katt som hon slog ihjäl. Det är ju en hemskt grym historia egentligen. Och den andra är också eh, grym får man väl säga om man är djurvän. Eh, för den handlar om en man som håller på och leker med sin hund och eh, med en boll som han kastar. Och, eh, han, han bor på ett sånt sätt så att han har en stor eh, balkong och... Eh, Dörren till balkongen är öppen och kastar han den här bollen, den studsar ut på balkongen. Och hunden tar ett språng och får bollen i munnen, men faller utanför balkongen. Och det här är på tionde våningen i Manhattan, så hunden dör ju och hittas död med bollen mellan käkarna. Och ja... Man känner alltså igen båda de här motiven ja, ja, som ja. finns. I och det här är ett fenomen som vi som folklorister ofta stöter på- det här att det flyttar liksom motiven mellan. Och vi hittar samma också inom, inom visforskningen- att det kan vara verser och strofer som flyttar emellan mellan berättande viser Så det här är precis likadant. Och det här är ju då... Det här med djurkroppen som fastnar i lastbilen- den påminner ju då om katten som sitter fast i grillen på en personbil. Och bollen som labradoren har i munnen- verkar gå tillbaka på den här som hoppar efter en boll. Ja, visst. Och det här tycker jag är intressant- för det visar att eh, traditionsbärare- de är inte som några liksom, kopieringsapparater- va? utan mm. de är väldigt kreativa människor. Mm. Och det händer ofta just det här att de tar eh, byggbitar- och skapar egna versioner. Ja, och det är så det som är en förklaring till- varför sådana som du och jag håller på med sånt här. Därför ja. vi tycker det här är väldigt roligt- när man hittar de här eh, bitarna som hänger ihop. Men om vi pratar om det här med djur- då, som ställer till problem med bilar. Är det inte någonting som är ganska vanligt- i nutida vandringssägner? Det är mycket vanligt. Man kan säga att det, det är ett av de absolut vanligaste temana i eh, de nutida vandringssägner, eh, Djur som... Eh, ofta hamnar i bilar och en sån berättelse som också har kan man säga en lite komisk en blandning av komisk och, och hemskt innehåll det är en mamma som har varit i soaffären och köpt en dansmus som hennes lilla dotter har önskat sig födelsedagspresent. och hon får den här dansmusen i en pappkartong och sätter den i bak Sätet. Och så kör hon iväg och märker inte att den här lilla musen gnager ett hål på kartongen och sen klättrar upp på hennes ryggsits och sen på hennes axel och ner i, i, i hennes blus. Och eh, plötsligt så när hon känner det så blir hon ju alldeles ifrån sig och liksom eh, tvärstannar bilen och rusar ut och liksom försöker krafsa bort den här musen med, med eh, intensiva rörelser och... En annan bilist som kommer efter henne tror att hon har fått ett epileptiskt anfall. Och vill liksom, han har lärt sig då att, att han måste lägga en hand mellan tänderna så att han inte biter av sig tungan. Så han rusar ut, liksom får ner henne på marken och liksom lägger händerna mellan hennes tänder. Och då kommer en tredje bilist och tror att det är en våldtäkt som äger rum där. Så att han rusar ut och liksom sliter upp den här första mannen och liksom ger honom ett slag med knytnäven så att han faller medelslös ner. Och medan allt det här pågår så pirar den här lilla musen i vägen friheten. Så att det är en sån historia. Och den finns också i en version där det är en, en liten orm som har tagits in i bilen och liksom då söker sig upp efter kvinnor som har på sig långbyxor- och den kommer innanför långbyxorna och liksom slingrar sig upp efter hennes ben. Och fortsättningen är den samma, att hon stannar vid den och rusar ut- och liksom försöker sparka bort den här hemska ormen. och Ytterligare än den tilldrar sig i Mexiko, Mexico City- där Bildskruvarna har ett specialtrick. Det är alltså väldigt hett där ibland, och då kör bilisterna med nedvävade fönster. Och när de stannar för rött ljus då, då tar den här bilskruven och kastar in en levande orm i bilen. Och då blir alltså bilisten så förskräckt så att han brukar liksom springa ut. och Då hoppar de in i bilen och kör sin väg med den. <laughs> eh, om vi fortsätter på det här temat så. En väldigt spridd historia handlar om en cirkus som, som paraderar och går på en parad genom en stad. Och elefanterna de har lärt sig alltså att vid en viss signal från, från deras eh, elefantdompör, eh, eller vad man kallar det för, eh, så ska de sitta på en röd pall och då kommer en liten röd Volkswagen och så kommer en trafikljud som låter som den här signalen så då sätter sig elefanten på den här folkan. Det finns faktiskt ett foto av det från Wallhallavägen i Stockholm och då var det så här att cirkusen de kände till den här historien så de iscensatte den. Och eh, man kan ju också påminna om berättelsen om den påkörda känguren i Australien. Den tror jag många har hört. Det är några turister som råkar köra på en chänguru och eh, den är, har toppat av. och då, De tror ju att den är död och kommer på att de ska göra ett roligt foto. Så de hänger den ena, eh, alltså bilistens kavaj över känguren och... Sen så tar de en bild, men kängorna är inte död utan den hoppar iväg. Och då finns alltså i kavajen så finns pass, pengar, allting som den här mannen behöver. Och den historien den kan man uppleva som på något sätt lite befriande. För där är det djuret som så att säga, drar det längsta strået. Och, annars är det ju så att det går ofta... Det går illa för djuren i de här berättelserna. Mm. Och Det ska jag bara säga till er som lyssnar- att alla de här historierna de sitter bänkt och berättar utan till- honom, men han inte skriver upp det här- utan där håller han i huvudet. Vi ska se om du klarar nästa fråga- som Niklas Fennig avslutar sig ner på oss med. Han vill nämligen veta lite mer om- vandringssänger bland troende- för det har han nämligen kommit att intressera sig för. Och han undrar lite om det finns någonting kring det här och eh, han kan till och med tänka sig att skicka oss några stycken om man har eh, om, om vi lyckas berätta lite om det så vi ser fram emot det för att vi får höra av honom. Men vad säger du om det här? Vandringsägner bland troende? Jo, det finns flera väldigt spridda vandringsägner som särskilt eh, de som är med religiöst samfund eh, har hört och väldigt ofta uppfattat som sanna berättelser. Och en som jag själv tycker är en väldigt stark berättelse det är den om en ung flicka som det har blivit sent och hon ska hem och vägen hem går genom en park <gör> och när hon har gått ungefär halvväg så ser hon alltså en bit ifrån sig så, så står en man där under ett träd och han ser väldigt obaglig ut med stirrande blick och sådär hon blir jätterädd att hon ska bli våldtagen. Så hon är religiös så hon ber en brinnande bön att ingenting ska hända och ingenting händer. Hon, hon, han står där och hon går hem. Men sen två dagar efteråt så läser hon om en våldtäkt som skulle ha ägt rum då, samma natt som hon gick där. Och då tycker hon att då ska hon berätta för polisen om sin upplevelse- så att hon gör det och poliserna liksom låter henne titta på ett antal fotografier över misstänkta personer och hon kan peka ut en man, han var det. Och då förhörs den här mannen och får frågan hur kommer det sig att du inte överföljde den här flickan som gick före den här våldtagna flickan? Ja det gick inte sant för hon hade ju två ljusklädda personer som gick bakom henne. Mm -hmm. Så det är en historia om skyddsänglar. Ja, ja, mm. Och eh, Niklas Fennig som har gett oss uppslaget till hela det här avsnittet- han hade hört av sig till oss på vår e-postadress. Och det föresåg jag att också ni andra gör om ni har några idéer eller frågor att ställa till oss. Och då är adressen lyssna@folkminnespodden.se och folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs akademin för svensk folkkultur.